Er det der sidder man ser din tær. Ja, sidder nuller, du har gået meget på den sok. <laughs> den er desværre lidt som dit porcelæn. Altså, der er også et helt hul i. Ej, ej, ej, det. Er... Men det kan man jo ikke se, når man skal gå på jo. Nej, jeg har også det forskellige strømpe på ja, altså sit, sådan, ja. Hvis man skal gå i slidtøj, så er det den sok eller underbukser. Jeg har hul i mm. alle mine underbukser. Og oh, du sidder med den der sok helt hen i hoved på mig og hiver i stoffet, så er der alle de der sokkenuller, men de flyver op i min næse. Det er der hvor man ikke kan se solen, og <laughs> det altså der støv. Ja, alt der er så mange partikler i Der er overskydt ikke. Så vi kan ikke se, hvor beskidt det er. Nej. Nej, men er du stod og fjerne Det er faktisk bare det, jeg prøver at sige. Tak skal du have. Jeg, jeg, jeg gemmer altid mine gode strømper <laughs> til weekenden og underbukser. Ja, ja, hvis ja, nu der er nogen, der, der skal se det. <laughs> ja. Det er faktisk rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, du. Er det, det altså, altså, altså, hvis nu. Ja, hvis du. Hvis du nogen scorer er nogen. Ja, Eller hvis de stikker op af buksekanten, når jeg sidder et sted. Har du en så et, altså et specielt par underbukser, du altså tager på i byen? Øh, nej, jeg holder mig til mine hukubos, når jeg tager... Hvilken farve er de? Sorte. Okay. No. Jeg har tre hukubos, og et par Dolchengabar, <laughs> har jeg ikke ved, hvor de kommer fra. Kæft, <laughs> så yes, skal de bare ind med børsen, dog. <laughs> Men ellers så ser de fleste sådan her. Kan jeg prøve at se kant på de her? Ja. <laughs> Jo. Ej, Nicolás! Er... Helt seriøst, det er bare mig mellem mine ben. Så der, der, der er også bare hul. Ja. Men, jamen, altså... Ej, kanten er jo, det er jo sådan en lang del der ikke sidder fast på resten af underbuksen. Det er sådan en ja. Bjørn underbuks og så er det hele, der, hvor der står Bjørn det er bare afrevet fra alt andet. Så det er sådan en... Det, jeg kan have sådan en høj g-segn. Så ser så lidt vildt ud på mig. Ej, dem skal du ikke tage på i weekenden, når der er særligt for at score i hvert fald. Bob, der, der, er, der er jo ikke noget tag alligevel, jo, så det er godt, <laughs> det sumligt <er, det>, godt. <laughs> ja, hvad er det for et lændeklæd, du har på? <laughs> sådan på underbukser. Jeg kunne lige så godt have blad foran. Hvad er det for nogle mærker underbukser, du har, Lasse? Jeg har... sådan noget X-Man. Jeg har, hvad hedder det nu? Eller sådan noget Sportsman. Og jeg har de her fra Mar... Ja. Det er Marathon. <laughs> Marathon. Marathon eller Puma. Jeg føler, det er sådan en mærke, der <løbænden> ikke findes i virkeligheden. Ja, det er nemlig. De har ikke nogen butikker, der er ikke de er nogen, de nogen hjemmesider. Jeg ved ikke, hvor man finder marten under på Det er jo Føtex. Det er Føtex Fø -tok. Fø Fø egne, de står syge ud bagved. <løbænden> det er Texens egne. Ja. Og de er gode, og de er behagelige. Og de kan slides op, og de stadigvæk bruges. Der er hul, altså jeg har ikke så meget hul i kanten. Jeg er hul mellem min, hvad hedder det? Du hul med mellemkødet. Det Jeg så undligt, hvorfor kommer der hul der? Jeg gad ikke sige ikke Jamen undskyld, nu siger jeg noget, ikke også? Ja. Men er det ikke, fordi der er så meget sådan kropssyre dernede? Det kan godt være, at der... Ej, det ja, tror jeg. jeg. Så altså, det det syren er. drømmer for klukken. Og sådan noget. Hvis man går meget, og så, så det slider, så, så er der slid. Ja, jeg forestillede mig bare, der var sådan meget... Sådan, og og sådan noget. Så du siger simpelthen, at man, jeg sveder syre ud af mine artikler? Nej, det siger, at et generelt gør, at det måske er derfor, at der kan blive de ofte slid lige de der. Mine safter. Der er der set andre mennesker med hul det samme støv. Mine safter skal gentages. De skal bare dryppe ud. Altså det der for, hvad øh, hedder det, født fødselugt, det hedder smørsyre. Hvilket er virkelig klap navn til en klamp ting. Det Men, ja. Så det kan godt være, det er det samme jo. Jeg ja, det kan godt være, være det, smørsyr smørsyre Det er jo syre, altså sådan, det er jo sådan... Der er jo også mange, nu man altså der. Kvinder, som har sådan lidt, altså sådan, slid eller sådan, affavninger i deres trusser, ned omkring, ikke mellemkødet, men om foran, øh, hvad hedder det, skoden? Ja. De det er noget, børn har, eller ja. <laughs> hvad du <det> så plejer <laughs> at er noget ud, udflået og sådan noget, der ligger der, jo som ja. også afsyrer sådan farven i underbukserne. Så, altså, det var bare det, jeg tænkte. Jeg bare, det var derfor, at du... Det var min egen udflåde. Ja, men så en mandlig eller Jeg ved ikke, hvad der kommer ud. Nej, men jeg har også jeg har haft, haft det der nogle gange. Nå, har du det. Udflådet? Nej, ah, nej. Men altså hul. Imellemkædet? Ja, jeg har også altså, noget. I var steder. <laughs> ja. Nå, så er det måske normalt ting. Jeg tror, det er så er det, no no det normalt Der kommer huller i hvert fald. Okay. Det er det af de første steder, der kommer huller. Nå, så, okay. så, er så, brudt, er så er det Så måske meget Så er det måske derfor. Noget. Gas. Nogen <laughs> til gas. gas. Nogen nu siger vi skal lukke ned på den her samtale. Ja. Hvad hedder, ja, det var, det, altså, var i så meget interessant. vi skal i gang med det, vi rigtig skal ja. tale om, af jeg. Det, det, det bliver godt, altså. Ja. Og det altså handlede også meget om lort i sidste afsnit. Det gør det jo bare. Så hvad hedder det? Af et andet Vil du bare toiletbier? præsentere, kan Nej. <laughs> Nej, undskyld. Kom så. Du gør det bare. Hej med dig, Nicolas. Hej. Det er vores fælles ven. ex Det er lidt min, mere min ven end det er din. Mest, okay. Min kollega er min... Jeg er venner med dig. <laughs> det. Så... Du var ja. ekspraktikant. Ja, det var det, jeg skulle tage sidst. Ex-chef, det, det, jo... det var det jo så ikke. Nicolás, tænk, hvis du var nogen chef. Ja. Lasses chef, det ville jeg godt se. set. Ja, jeg ville jeg vil vil overhovedet ikke kunne uddelige opgave. Jeg tror jeg ikke, glæder, jeg havde medarbejder, eller under, underordnet. nej, under? det tror jeg ikke, man kalder det. Under-sotter. Under, ja, under, under, det vil være sygt at sige, hej under, godmorgen underordnet. <laughs> ja. Godmorgen under-sotter. Kom på det der for at møde dine kollegaer i øjenhøjde. Godmorgen under-sotter. <laughs> Hvad hedder det? Men jeg, ja, du var jo mig og Nicolás' praktikant, Lasse. <clears throat> ja. I sin tid. Så det er i fuld circle i dag, på en eller anden måde mm. yeah. altså, det var sådan lidt det her, det hele startede ved mig, ved min Københavnertid. tid Det var, at jeg kom ind til jer en tidlig morgen, og mødte jer for første gang. Har du nogen sådan hørt om nogen af jer før? Nå, det er jeg øh, Overhovedet faktisk. Ja, ikke vidt af den. Og så... <laughs> ja. og eller Niklas? Ja. Og, øh, og, <laughs> og, og, og så kan jeg faktisk huske, at vores første samtale går rigtig, rigtig godt, med at vi taler om, hvordan vi er, når vi fester, eller sådan noget. Ja. Og der siger jeg sådan, at jeg har ikke nogen stopklods. Og det synes jeg, det er meget sjovt. Øh, og det griner mig lidt af. Og derfra går det faktisk bare en vej, det nedad. Du havde nogle meget stramme bukser på. Også, kan ja, jeg det var, jeg, kald, jeg kaldte mig for Sean Mendes. Og det, og, og det troede jeg faktisk i starten, det var en god ting. Ah, jeg, jeg troede, det var bodypaint. Jeg gik hjem til mine forældre og sagde, at de synes, at jeg ligner Sean Mendes. Gjorde du? <laughs> Nej, jeg gør sgu da. da godt. Jeg ved sgu godt. Det var grund stramme bukser. Det vidste jeg godt. Det kan jeg slet ikke huske. De der sorte... Men jeg kan sagtens kende altså Sjov Mendes-referencen, fordi vi lavede mange Sjov Mendes-interview i den periode. Ja, det gjorde han vel hele tiden forbi. Han har nogle meget, meget strømme bukser på, den mand. Ja. han kunne og kun huske Ida. Ja. Han kunne ikke huske mig. Nej. Nej, så. Altså, ja. Øh, og det var, det var en god tid, altså at komme ind til jer to. Det var en anderledes tid, en mærkelig tid, lidt en hård tid. Har I fortalt om uh, historien, hvor Lasse han fik en podcast til at fade ud? Nej, hvor, øh, det var den første podcast, han skulle klippe for os, hvor Mikkel, vores chef, han så hørte den. Tror du, var for at skåle? Og, og, og så skulle han hele tiden øh, skru op, jo længere han kom i den, indtil der var en til stille, så, så gik han hen og så på Lasses fil, at han bare havde sat en stor fade til at fade ud. Nej, men det var jo det var ikke en dyb fade. Nej, men nu, det var en hård start. Og jeg, kunne, og jeg vidste også godt, at jeg var elendig, fordi at når jeg sådan ser på de praktikanter, der har været efterfølgende, der har der nogle været så mange møder øh, ved dem, som der var hos mig til at starte. Men jeg kan nemlig huske, ved, ved efter sådan to års tid, så bliver jeg hævet ind i The Voice-studiet sammen med jer to og Mikkel. Og så skal vi alle sammen sidde og lytte på det her klippet, og så lige at det så var færdige med at spille. Nå, hvad synes vi så om det her? Og jeg sad bare, jamen, jeg ved at jeg allerede, Jeg synes, det er lort. Hvorfor altså, det er det sådan? Det er jo ikke... Men det er jo en sommerfuglehistorie, du har også bragt dine vinger ud, nu. nu er du, nu, nu, nu, nu, nu er du podcaster. Ja. Ja, men altså... <løb> en jeg føler, at du stadig <løb> er lidt en puppe. Samardif, han synger. Jeg er sgu stadig lidt en puppe, på nu mange ja. år. Men altså. er en sommerfuld, så er spredt. <løb> ja, det er men ja. sang. Ja. Og, øh, men det er jo godt. Og, øh, og nu sidder vi her. Og, nu og nu er vi og, øh, er ja, stadig kollegaer, og du er med i det. Så det er dejligt. Vi er glad for, at du vil være med. Og vi skal jo snakke, hvad hedder det, om det at være venner, Nikolas. Og vi har jo været venner og kollegaer i hvor mange år egentlig? Jeg startede for Lidt over fem år siden. Er det fem år siden, vi så har mødt hinanden? Mm, ja. Og hvor lang tid er det siden, at du startede så? Er det så tre år, som ja, de nu? Ja, ja, det er tre år siden. Det er det, jeg hele tiden siger også. Det er tre år. Det, det er det, jeg sagt tiden siger det har sagt, det tre år. Det er tre år. Nå men, er, ja. nå, men, nå, men det er, fordi du altid synes, det er længere tid. hvor jeg siger år, Det er eller. tre år. Eller, du nå, okay. tror, så det, det har bare forventet som et langt. Ja. Det er, så er det kun tre år, ja. Ja, ja. Det er tre år. Okay. Ja. Og hvad hedder det... Vi synes egentlig, at det kunne være meget sjovt at snakke om det der med at være sådan der venner med sine kollegaer. Ja, kollegaer. Ja. Fordi det, det... Og vi er jo egentlig også. Ja. Vi er også kollegaer. Og det kan godt være øh, sådan lidt svært nogle gange, føler mm -hmm. jeg. Hvad har du sådan af tanker omkring den slags? Øh, jeg synes, det sådan kommer... Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg sådan... Skal trække grænsen til sådan at sige, når nu er vi venner, øh, jeg føler sådan at de fleste af mine kollegaer vælger, jeg... Der, der vil jeg nok ikke sige, at jeg var, var sådan venner. Fordi sådan, der er folk, som jeg ikke vil sådan hænge med i dagligdagen, som jeg bare vil vinke til og sige hej til. Øh, men jeg føler, dem, som jeg sådan vil snakke med i privaten, hvis vi stod til et arrangement, så ville jeg læne mig op af dem. Øh, det det ville nok sige, at de var mine venner. Øh, men nu har jeg så også trukket den skridt videre, og været kæreste med en af mine kollegaer. Det er det next step. Ja, yeah, jeg ved ikke, om det er bare en helt andet step, måske. Egentlig. Og det, det blev sådan meget, hvor at vi så til sidst talte meget om arbejdet. Og det tror jeg også er vigtigt, hvis man er venner med sine kollega, at man kan tale om andet, altså at man også mm. kender hinanden privat. Fordi det er jo let at hele tiden gå til over til sådan noget tale om arbejdet, det der sker på arbejdet, fordi det er det, som vi begge to oplever og går op i. Og vi er sikre på, når den her samtale, den kan vi godt begge to føre hjem, og der er vi nogenlunde enige. Mm. Men sådan, når man hænger ud øh, privat og taler om andet end arbejde, kan det i hvert fald, så synes jeg, man er binder. Det er faktisk rigtigt, det er ret sjovt det der med, at, at man hurtigt, hvis man har en kollega, som man kommer sygt godt ud af det med, også altid ender med, når man så er sammen privat. Det har jeg i hvert fald mange gange gjort. Sådan, at tale om arbejdet, og mm. tale om dem for arbejdet, og tale om andre, i, eller, altså tale om mennesker i branchen og relationer og hvad ved jeg eller. Sådan, men altid sådan, at det er det, det handler om. Og at det nok i virkeligheden er ret vigtigt, eller sådan, sjovt at se på det der med sådan, men kan vi egentlig også godt tale om noget, der ikke. Ja. har med arbejde at gøre. Ja, og sådan ved jeg, øh, altså, hvor du er fra i landet, ja. Øh, ja, har du søskende, bor du alene, <laughs> eller hvad Jeg har din... bare været sådan ude og spise middag og drukket vin, øh, 10 gange efter arbejde, og ja. ved stadig ikke øh, netop om, sådan, hvad personen hedder til mellemnavn, eller hvornår de har fødselsdag. Ja, og ikke taler sammen, når der er ferie. Det tror ja. jeg også altså sådan, så er det bare naturligt, at man ikke taler med hinanden. Ja, fordi der, der synes jeg også, der kan være det med nogle kollegaer, hvor man har det vildt sjovt ude på arbejdet, og faktisk også kan have sådan nogle, nogle gode, dybe samtaler. Men det kan kun være på arbejdet. Fordi lige så snart det så bliver privat, og man møder hinanden i andre sammenhæng, så bliver det lige pludselig mærkeligt. Mm. Det der med at skulle være sammen hjemme på en sofa, og sidde og have en samtale derhjemme, hvor sådan at, uham, nu er vi jo ikke ude på arbejdet, hvor at der er alt muligt, man lige kan trække på, og sådan grine af en kollega, eller sige noget, der er sket ude i frokostrummet eller de her ting, hvor, mm. hvor når man så kommer jeg hjem, så bliver det noget helt, helt andet. Og der kan jeg godt være sådan ukomfortabel på en eller anden måde, sådan, okay nu er det jo en helt anden sætning jo. Ja. Og nu skal vi prøve at på en på en anden måde. Og nu er vi faktisk venner. Nu er det ikke bare sådan kollega kollegahygge længere. Nu er, det, nu er det et venskab. Ja, jeg har set tænkt på faktisk i mit voksenliv, det der med, hvornår man. Altså at for mig, der føler også, at man er en ægte venner, hvis man har mødt nogle nye mennesker, og man har hængt ud. Så tit starter det jo med, at man ligesom går på sådan en voksenvennedate, hvor man tager ud mm. og drikker et glasvin eller spiser. Og så gør man det nogle gange. Og så sådan første gang, man kommer hjem hos personen, og man sådan rykker den hjem til, i dag skal vi ikke drikke alkohol eller spise, Så ja, ja. skal vi bare sådan chill på sofaen. Eller sådan. Ja. Så føler jeg sådan, okay, nu er vi venner. Ja. Nu, er det mm. sådan, nu er vi settled down. Nu, nu øh, kan vi godt sidde her i en sofa med vores telefoner fremme mm. og se øh, mand søge kærlighed. Ja, og mm. hvis man ikke når til det punkt, og, så kan man jo altid finde ud af, at man er venner, når man så ikke er kollegaer længere. Taler man så sammen mere, ja, det er også eller godt. taler man ikke sammen mere? Mm. Vi har jo en på arbejdet, øh, som jeg faktisk rigtig gerne vil spørge på. En, mm. øh, en vennedate uh, Jeg tror, jeg kan sige hans navn. Jeg har, jeg har også godt sagt det til ham. Det er Jonathan. I kender ham også godt. Jeg synes simpelthen, at vi klinger så godt. Men det er også sådan, i arbejdsregi har vi hængt og talt mm. om arbejde, og så lige rundet sådan, når øh, hvordan går det i single og, ja. og så går den, der er vi ikke rigtig kommet videre. Men der har jeg godt mig sådan, at tage ham ud. Men så ved jeg heller ikke selvfølgelig også, at vi skal tale sammen, hvor vi jo sagtens skulle sidde i et rum på arbejdet og bare være stille, og så mm. ville det ikke være kædet, så, så det... har vi de faste rammer. Men hvis vi så kommer ud og ligesom sidder i nogle rammer, hvor vi selv har valgt at være der, så vil jeg virkelig føle, at jeg skulle holde samtalen kørende. Præcis, fordi for eksempel nu, at møde, altså, hvis vi bare tager øh, en som Jonathan, som eksempel, og mødes med ham ud på arbejdet, og så sætter sig ned på to kontorstole, det vil ikke være noget problem at have en samtale der, Halv, altså halv time til en time, måske halvanden time, hvor man sidder og drikker kaffe og bare hygger sig og griner. Men lige så snart, i hvert fald for, for mit vedkommende, at jeg så skulle spørge ham ud på en date, eller at vi, vi skulle lave noget andet uden for arbejde, så vil der bare komme et helt andet pres på. Mm. Fordi sådan, vi, nu skal vi prøve at hygge os lige så meget, som vi gør på vores arbejde. Mm. Og kan vi overhovedet det? Kan I egentlig godt blive sådan lige så nervøse for at skulle på sådan en, en date, som hvis man skal på en kærlighedsdate? date. ja ja, jeg kan godt. Jeg kan ikke mere nervøs. Jeg tror, jeg bliver nervøs på en anden måde i forhold til, at sådan, det her skal virkelig gå dårligt, hvis det skal gå galt, fordi der er så mange, altså, niveauer af venner. Så sådan, vi kommer til at have succes på en eller anden måde. Det er bare, hvor gode venner bliver vi. Mm -hmm. Og det bliver måske også sådan lidt, jo, det bliver lidt forseret, men det er jo også, at man får nye venner, sådan, øh, som ikke kommer organisk, hvor man møder dem til arrangementer, og så en eller anden dag trækker den over til det næste. Jeg vil synes, det var ret angstprovokerende. Jeg har været på to vennedage i mit liv, hvor at vi bare havde skrevet over Instagram. Og så fik vi også klargjort øh, med den ene, som er min gode veninde nu. Der havde vi aftalt, vi mødes og drikker en øl. Øh, og så skrev hun, by the way, jeg har en kæreste. Øh, og så skrev jeg, det havde jeg også der, så det har jeg også. Og så var det sådan, ah, okay, godt. Og det var mhm. faktisk nice, at hun også lige skrev det, fordi ellers så ville det være oplagt. Øh, jeg tror, hun vidste, at at jeg var til piger, og hun var til, og jeg var vist, hun var til drenge. Ja. Og så var det sådan, hvorfor skulle vi så egentlig mødes? Fordi det normale er jo bare mandater for at skulle øh, trække det videre over til sådan kærlighed. Mm. Men i, ja, i hvert fald, når det sådan i hvert fald normativt set, er en mm. dreng og en pige, eller sådan eller i hvert fald to mennesker, der er til hinanden, kan man nok også bare sige. Men, men jeg tænker faktisk, der det var det første, jeg tænkte sådan, hvad sagde jeres kærester egentlig til det? Fordi jeg tror, jeg ville faktisk synes, det var lidt underligt, hvis Simon bare var begyndt at skrive med en pige, han ikke kender på Instagram. Og så bagefter var sådan, skat, jeg tager lige ud på, på venindedagen. <laughs> du kender hende ikke? Jeg kender hende heller ikke. Men jeg synes, hun virkelig super nice. Så, altså, der ville jeg virkelig sådan, jeg er ikke særlig jaloux anlagt, men der tror jeg alligevel, at jeg skulle være sådan, det, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg synes om. Eller må jeg komme med så? Eller må jeg komme stået til om en team så? Eller, ja, altså. Ja. Det, det vil jeg også synes, øh, at jeg vil give tilbud om om, om, om min kæreste så ikke vil komme til på et tidspunkt. Og, eller i hvert fald møde dem meget hurtigt, hvis vi trækker venskabet øh, videre til en næste vendedate. Også fordi så håber jeg, da, at min nye ven er interesseret i at møde min kæreste. Øh, men, øh, men jeg forstod egentlig godt, fordi dengang jeg havde en kæreste, der, der blev hun også lidt underlig omkring det. og var sådan, det synes hun var lidt mærkeligt. Og jeg kunne også godt selv, at altså, vi havde været omvendt, så havde jeg virkelig også synes det var... Så jeg, siger, sådan, jeg forstår det virkelig, virkelig godt. Men nu har vi aftalt det, så jeg håber, at du synes, det er okay. Og jeg kender godt grænserne. Og, ja. og så hjalp det også, at hun havde en kæreste. Hvis hun ikke havde haft en kæreste, så tror jeg, at det havde været... Altså så havde det været endnu mere skørt. Så havde det ja. været lidt pres. Ja, for der ville jeg også blive salue, hvis at min kæreste på på date med en, som ikke havde en kæreste. Så ville jeg tro virkelig det der med sådan, ah, personer på aftanker. Ja. Jamen, det er det. det. Og, ja, ja, altså jeg tror også, jeg at altså, jeg ville have det rigtig, rigtig svært. Men hvis at min <laughs> Skulle have en ny drengeven. Hvor sådan tænkte, Hva? du har jo mig. Du har jo drengevenner. Hvorfor skal du have en ny en? Altså, det, er ikke, det har du da ikke et behov for. Nej. Men jeg, jeg tror faktisk, jeg vil svært ved at se ud over min egen tip der. Og være sådan, men det er jo bare det samme, hvis du skulle have en ny pigeven. Du skulle virkelig bide hårdt på puden derhjemme. Altså ja. virkelig. Virkelig tage mig sammen. Men, men, men det der med at tage på en vennedag. Nu, nu havde jeg faktisk for første gang nogensinde, at jeg er blevet, blevet, blevet spurgt ud... På en, på en kaffe af en fyr, øh, jeg var ude og lave noget arbejde sammen med, og han vil så gerne ud at drikke en kaffe sammen med mig. Og jeg kan nej. mærke, jeg bliver nervøs hver gang. Altså jeg... Hver gang? Øh, altså har jeg været ude og drikke kaffe? Nej nej, nej, nej, nej, han spurgte mig ud i sidste tur, om jeg var med at og drikke en, kaffe, øh, en kop kaffe. Det kunne jeg så ikke. Og svarede sådan, okay, øh, jeg er egentlig interesseret i at lære dig bedre at kende, jeg gad faktisk godt ud og drikke en kop kaffe her. Men, det kan, men jeg kan også mærke, at det er noget, jeg skal tage mig sammen til. For jeg vil gerne altså, levere godt, mm. ligesom hvis jeg skulle på en date. Og nu har jeg så spurgt ham ud på en kaffe i næste uge, men jeg går allerede nu og havner mit hoved, og prøver at finde på undskyldet til, hvorfor jeg skulle aflyse den her aftale, for jeg synes, det er så, øh, så voldsom en ting. Mm. Det har jeg aldrig prøvet før. Altså... Jeg har gjort det sådan forholdsvis meget, faktisk sådan noget voksen-vende-dating, og du har også gjort det virkelig meget, Nicolas føler. Altså, yeah. Du får meget nemt nye venner hele tiden, føler jeg. Jo, men har du så eller gjort det, bekendte, hvor, hvor de har mødtes til et arrangement, og så, der efterfølgende så I har set hinanden, altså i levende live, hvis man kan sige det sådan. Ja, jeg tror sådan, altså for eksempel min veninde, Anna, øh, hun er sådan ret ny, og hun havde egentlig ikke mødt i levende live, men sådan, hun skrev bare til mig, da jeg boede i Hamburg, og hun skulle til Hamburg, om jeg ville med ud og spise. Mm. Og der skulle jeg jo mødes med hende på en restaurant. Ja. Og sådan uden at nogensinde har talt med hende i virkeligheden før. Ikke? Jo. Øh, og der kan jeg også godt huske, at jeg sådan, synes, at det var altså sådan, ret nervepirrende og, og faktisk på en måde en lille smule mere angstprovokerende, end hvad jeg husker at jeg synes, det var at gå på sådan en date med fyre. Mm. Fordi jeg synes, at det kan godt, altså sådan, der var på en eller anden måde lidt mere på spil, og mm. jeg kan spejle mig mere i, i Anna, og du ved sådan, vi skulle mere sådan have en en intellektuel øh, venindesamtale om ting og sager, og vi laver også det samme. og Du ved, sådan, jeg prøvede, jeg brugte så meget mere energi på det møde, end jeg har brugt på, jeg ved ikke, hvor mange dates, hvor jeg alligevel bare sådan ret hurtigt har sat mig ned og været mm. sådan, er du lækker? Ja. Er ja. du ikke sådan? Så, eller, altså, sådan <laughs> men, så kan det også være lige meget, for så ved jeg, at vi ikke skal mødes igen. Eller, sådan, eller efter personen har sagt 3-4 irriterende sætninger eller dårlige jokes, så har jeg bare været sådan, Nå. Ja, og der er man også mere tilgivende vel over for en potentiel ven. I forhold til sådan jo, jo. dårlig jokes yeah. Men det er også, synes jeg, altså, det er mindre et provokerende at tage på en date, hvor at, øh, at det er to mennesker der er til hinanden, og det ligesom er ligesom af målet, at man kunne blive kærester. Øh, fordi så, så prøver man jo sådan også at være lidt fløtende og prøve at imponere den anden mere end med en, ven. For en ens ven behøver man jo ikke imponere. Så er det mere sådan at skabe tryghed mm -hmm. som næsten, hvor at det tryghed prøver man at skabe så hurtigt som muligt. Og det synes jeg altså, det er umuligt stort set at bare blive tryg med en anden person, uden at det bare tager den tid, ting tager. Ja, og jeg synes også bare der med, med, med Anna som eksempel igen, sådan at jeg, jeg prøvede altså også at hamle sådan lidt op, fordi jeg vil også godt virke interessant, lidt ligesom hvis man var på en date, fordi mm. jeg synes Anna var så spændende og sej, og hun var der i Hamburg alene, bare lige på en lille weekend getaway selv, og sådan... Og jeg havde boet i Hamburg et år der, og ikke engang selv været ude på gaden. uden altså sådan, du ved, hun allerede Hamburg du mig, penning, i Hamburg. Ja. Og du ende på nogle i det? Ej, for helvede. Ja. Jeg ved ikke, hvor vi skal spise. Og jeg tør ikke selv at gå på restaurant. Hvad Monark? Monark er lige dernede. Ja. Altså, der sad jeg faktisk, fordi jeg netop sammenlignede mig så meget med hende, hvilket jeg jo aldrig vil gøre på en date, fordi sådan, at, ja, jeg er jo heteros og sådan, allerede der to forskellige køn. Mm. Og ofte også haft en anden type, end, end hvad jeg selv ville kategorisere mig selv som, og sådan noget. Så sådan, men med Anna, der var jeg jo sådan, jeg så også som sådan lidt sindet eller hvad det hedder. Og så fordi jeg synes, hun var sådan sej, og havde så mange sådan fede fortællinger og gode pointer og sådan noget. Så gjorde jeg mig så umag. Altså var, min hjerne var på overarbejde i den tid, vi var sammen, for sådan også at være interessant. Mm. Og ligesom kunne hamle op med alt det, hun sagde. Og sådan noget og det var, altså, det er noget, jeg har oplevet både med Anna, det er også noget, jeg har oplevet med min nye veninde, Sofie, det er også når jeg har oplevet med en af mine nye veninder, der hedder Louise. Eller sådan, at jeg, at jeg er så betaget af dem, på en anden måde, end man bliver af øh, dates. Fordi det her er jo sådan, mennesker, jeg godt vil være sådan veninder med. Ja. Og det har bare sådan en helt særlig plads, øh, i, altså hos mig nu, særligt efter at have fået en kæreste, hvor jeg sådan, jeg arbejder på fucking fuld skrue for, og at de skal synes, at jeg også er lige så interessant, så de også gerne vil hænge ud med mig igen ja. en anden gang. Og, og det er også fordi, sådan man, altså jeg vil i hvert fald gerne have noget, man kan byde til bordet med på en eller anden måde. Jeg, jeg gider ikke komme som den der, hvor der ikke sker en skid i mit liv, og så kan man sidde der og kigge og være sådan uinteressant på en eller anden måde, lidt ligesom du også siger, i Ida. Med at man ikke gider at sidde i det her selskab her, med den nye person, der virker uinteressant. Ved mm -hmm. en date, så er det jo sådan lidt. Altså, der er jo... Der er, der er jo en ny på en eller anden måde. I hvert fald, den ja, der, gang, der, jeg er datet... Nå, men hoppe ind på Swipe igen, så kommer den næste på mm. en eller anden måde. Jeg, jeg, altså, jeg synes ikke, der var lige så meget på spil på en eller anden måde. Og, og jeg blev ikke... Altså, jeg blev sikkert også 100% bedømt der. Jeg følte, mig bare, eller jeg følte mig bare mere bedømt i de her situationer. Det er også derfor, jeg er sådan jeg, jeg ved ikke engang, om jeg tager på. ud jeg, jeg ved ikke engang, om jeg tager ud og drikke en kop kaffe på en sted. Det, det ved jeg, synes um, det ikke. Det, det, det, det er jeg. Jeg tror også, der er også mere på jeres ja, spil, når det er en en vendedate føler, jeg, fordi at man, altså, som du siger, når det er en date-date, en så er det jo sådan, ja, når man går det ikke, så vil det jo ikke gå alligevel. Men med vendedate, så vil jeg tænke over sådan, hvorfor var det, det ikke gik, mm. og Måske også det er en spørgsmålstegn ved mig selv. Sådan, er jeg øh, virkelig så, så svært at blive venner med? Eller? Jamen også fordi, sådan, okay, hvem er så ens gamle venner? Er de så kun venner med en, på grund af, at du har altid været venner, og de sådan nærmest sådan, føler sig forpligtet til at være venner med dig nu? Fordi nu har vi jo i livet været venner i 10 år, så lad os tage 10 år mere. Ja. Hvis vi nu, nu mødte hinanden på gaden den, den dag i dag, vil vi så overhovedet blive venner? En gamle venner er jo tit nogen, man ikke nødvendigvis bare lige vil blive bedste venner med i dag, fordi men. Jeg er blevet sådan sat sammen en gang, ja. og så bare sådan er vokset lidt sammen, eller hvad ved jeg. Jeg har sådan, nogle af de ældste venner, jeg har, ville jeg ikke være blevet så gode venner med i dag, hvis ikke det var fordi, at vi havde mødt hinanden for 15 år siden. Nej. Men det er også de sjove vensker, vi sammen, men bare sådan helt anderledes, ja. ikke? Og det er også der, hvor man så ligesom kan være uenig om ting, og det stadig er sådan, fordi man så har kendt hinanden så længe, at man bærer over med en masse ting. Jeg skal jo til en sommerfest på lørdag, med min ældste ven overhovedet tror jeg, et år eller noget, og der tror jeg heller ikke, altså jo, vi ville godt kunne tale sammen og have det griner, men vi vil bare leve så forskellige liv, at vores venskab ville sådan nok ikke kunne, øh, kunne sådan blive til noget, fordi vi, vi aldrig vil have tid til at ses. Men det er jo det gode ved at sådan have virkelig gamle venner, fordi så, det er noget, som jeg værdsætter meget ved venskaber, det er, at man kan gå i lang tid uden at snakke med hinanden, men stadig være venner og ikke sådan skulle altså, føle, det var en ny der man starter fra nul. Mm. Er du egentlig nervøs for så at skulle være sammen med ham igen, når det har været så lang tid? Nej, øh, egentlig ikke. Fordi vi nu føler, vi, at vi har været venner så længe, og nu har vi, også været, vi har også været igennem den samtale med, når det er længe siden, vi har talt sammen, og hvis skyld det er, og sådan noget. så nu har vi bare accepteret, at, ja. at det er bare fordi, der går lang tid. Men havde vi ikke haft sådan et, jeg ved ikke, hvad vi kalder det faktisk generi, men sådan den diskussion med sådan, og hvis skyld er det, vi ikke, ses mere? Er det dig, der lever et øh, vildt et liv, hvor du ikke har planer til mig? Eller er det den anden, der lever et for vildt liv med for mange planer, hvor der ikke er, er plads? Men havde vi ikke haft den samtale før, så tror jeg jeg vil synes, det var lidt akadet. Mm. Altså hvis nu, at en af de tætteste venner, jeg har nu, at der vil gå nogle måneder, hvor vi ikke taler sammen, så tror jeg jeg vil synes, det var sådan lidt underligt og så skulle møde personen igen. Ja. Fordi der vil være for mange ting, vi skulle catch op på. Mm. Men hvad hedder det, Nikolas? Vi hvad hedder det, er jo alle sammen venner. Det har vi jo lige snakket om. Mm. Men... Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du selv vil beskrive dig som en ven. Sådan, hvilken slags ven du er. Mm, jeg er lojal på den måde, at hvis vi er venner, så er jeg venner med der altså hele tiden. Så vil der ikke være noget, der vil have ændret sig, hvis vi ikke har talt sammen øh, i noget tid. Og så tror jeg, at jeg er. Jeg er lidt sådan... Jeg tror, det tager tid, før jeg egentlig tør at sige min ægte mening om ting. Fordi jeg er sådan bare ja, pleaser på det punkt. Så vi kan gå og være venner i lang tid, hvor at du vil kunne ringe, og jeg vil virkelig sådan altså smide alt, jeg havde i hænderne, selvom jeg egentlig ikke havde tid, eller jeg vil øh, ikke tør at sige til dig, sådan, jeg overgår faktisk ikke være sammen med nogen i dag. Mm. Øh, fordi jeg vil være bange for, at venden tog det til sig. Så jeg føler hele tiden måske sådan, at der stadig vil være en, en udvikling i vores venskab, at det kunne godt blive Bedre vil jeg tro, så derfor skulle jeg give mere af mig selv. Så jeg tror, jeg giver meget af mig selv i venskab, og er bange for at sige min ægte mening mm. til tider. Så lader jeg bare være med at kommentere på det. Og ellers så føler jeg, at jeg er nem at blive venner med. Men det er jo også nogle gange lidt sådan nøgrende, for det betyder et venskab med mig så også altså lige så meget, som hvis jeg var svær at blive ven med, for så er det sådan som om Jeg forstår det i hvert fald bare, ja. Altså at så vil det næsten være, okay, nu har vi også arbejdet for det, så nu er vi også rigtig gode venner. Mm. Men jeg er endnu også i vildt stressede situationer, hvor jeg kommer til at lave aftaler med venner, som I, som I egentlig er ret pæfærd, men så føler jeg sådan, fordi vi venner, så bliver jeg nødt til at opretholde den, og jeg er bange for at miste som ven Så selvom at jeg er der for den anden person, og føler, at vi venner, så er jeg stadig bange for, at den anden person ikke ser mig som ven mm. det, er, fordi... det er et vildt svært spørgsmål, egentlig, Nej, Æh, når, man når, når, men... når man tænker over det. Det er nogle rigtig gode svar, du kommer med, synes jeg. Men jeg kan godt faktisk følge det der med, at du siger, med at du har nemt ved at blive venner med folk. Fordi jeg føler også selv, at jeg har nemt ved at blive venner med folk. Men er det fordi, jeg så gør som dig? For det gør jeg også. Siger det, personen gerne vil høre, og ligesom bare er sådan... Ej, jeg er for paranoia nu. Nå! Når jeg sådan her med jer to. Nå, ja, ja, men nu har vi jo så lige været venner et par år, ikke? Men altså sådan... <coughs> men det første halvår, det var... Men det er før... Det Der er ingen af, der har kunnet lige at sige <løbär> ja. sådan... Hvornår skal vi egentlig sige til hende, at vi fucking ikke gider være venner med? Ja, ja. Nej, men altså, jeg kan godt følge, at det er med, så... Og så kan der så gå tid, eller et stykke tid, hvor at man så har haft kontakt og blevet bedre bedre venner, men er man så blevet gode venner på de forkerte præmisser, fordi man ikke har været ærlig fra start af. Mm. Så det er noget, jeg... Altså sådan men tænker du, Nivlas, på, at, sådan, at når du har mange venner, som nogle ja, af dem også lidt Og Tænker du så på, om folk, øh, altså om venskabet betyder lige så meget for folk, som det betyder for dig? Eller hvordan er det? Ja, det tror jeg. Øh, måske betyder ikke det rigtige ord at bruge, øh, fordi at jeg, øh, altså, jeg føler måske også, at jeg sådan vil næsten gøre mere for en ny ven, for at sådan imponere, for ligesom at så blive venner, eller for, som du også øh, siger, mm -hmm. det der med, at man gerne vil, ligesom, imponere den anden vise, at man har noget at give af, end jeg vil med en ven, som jeg var tryg med, som jeg vidste, jeg havde. Det har nogle gange endt i situationer, føler jeg, hvor jeg næsten har altså, nedprioriteret mine ægte venner i forhold til at skulle imponere den nye venner. Mm. Øh, men jeg tror ikke rigtig, at jeg vender den rundt, egentlig, i mit hoved. Ikke automatisk, i hvert fald. Nej, nej, nej, nej det behøver man ikke. Det var bare, jeg skulle bare prøve at forstå, hvad det var, du mente mene. Men jeg tror, det er en klassiker, det der med, at man godt kan komme til at til at sine sikre og ældre venskaber for noget, som er sådan nyt og interessant. Ja. Og altså sådan spændende. Det føler jeg, at mange mennesker har gjort på et tidspunkt i deres liv. Ja. Jeg tror også, det er fordi, så... Altså jeg føler mig jo virkelig tryg med dem, jeg har rigtig tæt. Og så kan jeg også mere slappe af og måske være mere træt en dag og ikke sige noget en hel øh, aften eller et helt arrangement. Øh. Og det er jo der, hvor jeg har det rarest, men så kan jeg godt få dårlig samvittighed efterfølgende, fordi så når jeg sidder med folk, som jeg kender på erfærd, så er jeg mere på dupperne mm. og mere aktiv og kan godt gå over mine egne øh, grænser for at levere mere. Ja, og så det kan der jeg med... godt sidde med sådan, når nu altså, berøver jeg mine ægte venner sådan det, som de jo egentlig første gang sagde ja til. Mm. Ja, det, det der med, god, at det er de nye mennesker, at man sådan kan lave en masse ting med og så er det de gamle, hvor man ligger på sofaen og slapper af. Ja. Og det er jo ikke, fordi der er noget, der er mindre værd den grund. Altså, det er jo nærmest det, der er mest værdigt, det, man kan sådan bare ligge og ud med på en eller anden måde. Altså, jeg synes tit, når jeg er sammen med mange af mine nye bekendtskaber, hvor at jeg ikke føler mig 100% trygge nu, at jeg ikke føler mig lige så fed, som jeg føler mig, når jeg er sammen med de mennesker, som jeg tør at slappe 100% af med. Mm. Altså, jeg føler mig meget sjovere, når jeg er sammen med jer, eller med Julian, eller med Simon, eller mine bedste veninder, end jeg gør, når jeg er sammen med nogle af mine sådan, helt nye veninder, hvor jeg netop stadig sådan prøver mm. at sådan følge med og være sej og være mm. sjov og sådan noget, fordi altså, så, så kommer jeg tit hjem og siger så sådan, øh, hvorfor var jeg egentlig sådan, hvorfor var jeg ikke mere bare sådan, ligesom jeg plejer at være. Mm. Fordi det er der, jeg egentlig synes, jeg er sejst eller sådan. Ja. Øhm, så det, det, ja, det føler jeg også. Jeg, jeg tror, godt. det har noget at gøre med sådan, at du så føler dig ja, tryg, du, og så kan man slappe mere af. Ja, efter, ja så er man det er bare, bare mere det der med sådan, at jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, at man skal nødvendigvis have så dårlig samvittighed over for, at man er sådan mere afslappet, og sådan altså stille, eller hvad ved jeg, når man er sammen med sine gode venner, fordi det er jo sådan, man er, når man er sammen. Mm -hmm. Altså, fordi man netop bare kan være sig selv, og kan zone ud, og kan Altså, så længe man selvfølgelig ikke bare møder op og sidder med B-80 på, og så skrider igen, nu har jeg sagt så meget som tak for mad. Nå, og nu har sådan... du gået tre timer, nu må jeg også ja, godt til at... jer. Ja. Men men, men altså, altså, det der med, at man bare sig selv er afslappet, og man ikke taler bare for at tale, ja. Virkelig, ja. det kan jeg godt komme til at gøre meget i, i nyere relationer, fordi at jeg sådan, føler, at jeg skal vise mig selv frem. Ja, og ja, det kan jeg også godt komme til. Hvis jeg så er det, så kan jeg godt komme hjem og tænke, jeg har været alt for meget på-på på i dag. Altså, det, det her, det har været alt for meget på på- jeg har prøvet alt for meget, og det har været alt for tydeligt for alle i lokalet. Også dem, der sad over ved siden af, at jeg drak deres egen kop kaffe. Du har også bare og du får aldrig kunne aldrig kunne opretholde det, hvis du faktisk blev... Man kan altså, være udmattende. vil man kræve 24 doser Red Bull hver minste dag. Ja. Altså, ja. Jeg havde faktisk... Jeg tror, man skal huske at date stadig som venner, ligesom man skal, når man er kærester. Sådan, altså gøre det, som man gør i starten, og give så meget energi. Hmm. I hvert fald indimellem. For nylig, der uh, skulle mig og en af mine bedste venner til et arrangement. Vi har været venner i lang tid. Og kan virkelig godt være stille og bare ligge sammen på hver sin mobil. Og der havde vi aftalt inden fest, at vi skulle sidde hos mig og spise og drikke øl. Og der kan jeg huske, at jeg havde det sådan lidt date-følelse med sådan her. og nu skal jeg... Altså, kan, at det, det, det, det føles bare anderledes, selvom jeg har kendt gutten i så mange år. Og så har vi sådan en date pludselig. Men det var faktisk vildt hyggeligt, at vi så begge to frem til det og mødte op sådan præcis til tidspunktet. <laughs> det er lige du før jeg kom med som, ja, ja Det var lige før... <laughs> og det var, altså, det var virkelig en af de altså, bedste aftener, jeg har haft hele året. Men det gjorde jeg for eksempel også med min bedste ven Julian under Pride, så inviterede jeg ham også ud og spise bare mig og ham. Mm. Øh, sådan en aften, hvor vi altså, netop skulle have sådan en stor skaldyrsfade og nogle drinks og sådan noget, men hvor det ikke var meningen, at vi skulle ud og feste eller noget bagefter, men hvor det bare var sådan, her skal vi sidde nu, de næste måske fire timer og tale sammen. Mm. Og det er også bare sådan længe siden, at vi har siddet i sådan en setting, fordi vi er nemlig også bare sådan, vi er rigtig gode til at være sammen, og så sætter vi bro og jasmin på på deep play mm -hmm. og så dykker vi ned i hver vores digitale kaninhul, og så kigger vi op en gang imellem, og bro og tavle over for jasmin, og er sådan, fuck brand, tavle, mm. og så sådan kigger vi ned i mobilen igen. Ja. Så det var nemlig også, altså sådan, der havde jeg også, på trods af, at Julian og mig ses måske to mm. eller tre gange om ugen, så glæder jeg mig sygt meget til at skulle være sammen på den måde. Mm. Det der med netop at sådan, sætte sig over for hinanden og være sådan, nu er vi på date. Ja. Nu er vi her for sådan ægte at, have, at samtale med hinanden, ja. og sådan, øh, ja, bare sådan at gøre os umage med at være sammen, ligesom ja. man også gør med nye bekendtskaber. Mm. Og det tror jeg, du har ret i. Det er virkelig vigtigt at gøre os. Og det er helt vildt rart, fordi ja. der er jo tryk, og man ved, at man bare kan være stille, hvis der er, og man ikke vil sidde sådan og tænke, at den her date ja. den går dårligt. Mit bestik lige er mod Og man tænker allerede over, hvad det næste emne skal være, man skal tale om. Mm. Det er fandme også nedere. De der situationer, hvor man er søddet med nye venner eller nye bekendskaber, hele tiden tænkt over næste emne, næste, og så slet ikke lytte efter. Mm. Men bare at være klar på at stille det næste det spørgsmål dig i stedet for. Ja, mig. Ja. Hver gang. Det gør du også stadig i vores venskab nu. Men, men det handler lige så meget op i, at hvis vi ikke har. Nu har vi ekstremt meget kontakt daglig basis, timebasis, normalt minutbasis, Og der er det mere, fordi jeg gerne vil catch up, fordi jeg føler mig stresset i, at der er sket så mange ting på kort tid. Jamen, og, er. Det, altså, og det er egentlig underordnet, om det er bare sim, der er flyttet, eller dig, der er ude og optage et eller andet, eller om du har skiftet underbukser. Der er du er bare, hvad hedder det, generelt, det var mere, ja, og det forstår jeg også godt, det er også dejligt. men du er jo generelt et menneske, der netop sådan er svært at have en lang, nogle gange en lang samtale om én ting med, fordi du er videre ordentligt i hovedet til en anden ting hurtigt. Så hvis jeg for eksempel, du stiller mig et spørgsmål, og jeg så svarer, men jeg ikke er færdig med at svare, men jeg så bare lige sidder og venter lidt, så kommer der et nyt spørgsmål om noget helt andet. Altså det gør du meget, og så er jeg sådan en puha, når øhm, jamen det ved jeg heller ikke lige det det, det der er sådan her eller sådan her, og så sidder jeg måske og tænker lidt over det eller er træt, og så sådan, Nå, hvad så hvad, hvad skal du have i dag? Eller sådan. Og så kører den sådan, og så ligesom så har jeg fået fem forskellige spørgsmål på måske sådan fem minutter, ti minutter, ikke? Men det, ja. men det er da rigtigt nok. Ja, jo jo jo jo jo jo jo jo, det er, det er rigtigt, det er rigtigt, men jeg tror det er forskellige årsager. Jeg, altså jeg gør det, det er ikke fordi jeg er nej, nej. Så, hvis det er nye bekendtskaber så er det virkelig fordi jeg helt tiden bare vil have noget at tale om, hvor sådan at have det for at catch up hurtigt. Ja, ja og det skal jeg love for, at der bliver. Ja. Og det er faktisk lige før, hvis man så var stille, altså, så ville, det være mere, der ville man næsten komme tættere på hinanden, fordi så tavshed er guld, jo, man, og tale er sølv. Men sådan, hvis du først når det over, hvor du sådan kan være stille med hinanden, uden at man sidder og klinger med bestik og synes, det larmer, så, er det jo sådan, så rykker venskabet jo endnu mere i den retning, man gerne vil have det. Præcis. Jeg fik jo at vide, for et stykke tid siden, der var mig Simon, din kæreste, Ida, sammen hjemme og der faldt vi i søvn sammen i mm. sådan en time, hvor vi så våg, vågnede op og kiggede på, hinanden. Eller, ja, så kiggede på hinanden, og var sådan, det var sgu dejligt. Og da jeg sagde det til folk, det var, det var sådan, fuck man altså hvor må I være gode venner? Så jeg sådan, ja, altså ja. vi jeg følte, at der kunne komme en farmhed op for gaden og lægge sig og sove nå, sammen nå, i sin igen. Når jamen var sådan, ja, altså, jo, vi der er meget gode venner. når det, der var vildt kunne sove sammen, det tror jeg ikke, vi tænkte tænkt dybere over. Jeg tror bare simpelthen, bare, vi faldt pladask øh, om til en ja. eller TV, efter vi har spist en burger. Ja. Men ja. det, er, det er rigtigt nok. Det tænkte jeg da også. Eller jeg synes, det var nuttet at forestille mig, I to at ligge store mænd nede på den der lille sofa, <laughs> og men, ja. men, men det synes jeg også, jeg synes, det er next level, det der med, altså, det er der heller ikke mange, jeg kan men Det har jeg måske to venner, jeg kan med. Altså, det sådan, Julian gør det tit igen, altså, for at nævne ham. Er at når vi er sammen altså Så kommer hjem til ham for at besøge ham, og så går der 10 minutter, og så ligger han og snorker på sin sofa, <laughs> og så er sådan, ja, whatever, han har haft en lang dag på arbejde. Ja. Eller sådan. Ja. Men, men, men der, det er alligevel meget sårbart. Ja, det er sådan ligge der at sove. Ja, ja, det er der man er allermest. <laughs> altså det kan jeg prøve at forestille jer sådan, altså jeg vil ikke engang Nicholas, at forestille jer at jeg kommer op til dig, altså sådan og så bare ja. lægger mig op på din sofa og sådan, godnat. Ja. Ja. Ja. ja. Så lige sådan skidt. Jeg tror jo jeg, at det, som vi kan mange med sådan, okay, du slapper af, når du ja. er i mit selskab. Men det er jo også, fordi vi sådan, ser hulemandsmæssigt, så du der, hvor vi bare kan blive dræbt. Altså, ja. uden der er ikke noget beskyttelse. Ja, og sådan, du kan se, at netop kommer jeg til at slå en brud, <laughs> ja. Eller sådan savler jeg og yeah. øh, Ligger jeg lige pludselig på en eller anden skør måde, eller sådan ja. det, det, det er det er bare sårbart. Det er som at i offentlig transport, det er også... <laughs> ja, det, altså, det er så, så de sårbart. Vi fejrer fødselsdag i sengen.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 Så hent Bygma Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har den lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er i Bygma, og vi er ikke farmatør. På min første job blev jeg introduceret til Musamtal, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer altid til tiden, plus minus tre timer. Så spurgte han mig ind til min femårsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er et overlev! På sparring inden din næste mødsamtale. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vil dit arbejdsliv seriøst. Ida Sofia og Lasse i Friends. Jeg skal lige fortsætter det der med det første spørgsmål med at gå fra kollegaer til venner. Hvad synes I om den anden vej rundt egentlig? Det med at gå fra venner til lige hvis jeg skulle arbejde sammen? Mm, det ved jeg ikke, om jeg, har jeg om jeg har prøvet... Det tror jeg aldrig jeg har prøvet, faktisk. Har, de har prøvet... prøvet det? Jo, jeg har prøvet det lidt. Jeg tror faktisk, jeg synes, det er en ret svær ting. Jeg synes, fordi jeg også meget sådan, jeg kan godt lide, at alt er opdelt, eller sådan, at jeg har mine mm. mennesker, der passer til det her, og så har jeg de mennesker, der passer ind i den her arena, og, og lige pludselig, hvis jeg ser det, ligesom hvis jeg ser nogen, Øh, fra min arbejdsplads i virkeligheden, mm. altså nede i Netto, som jeg aldrig har set uden for arbejdspladsens fire vægge. <laughs> ja. Hvis du står nede i Netto, så kan jeg få fucking et chok at være sådan der, er det en skuespiller? Eller ja. er det altså sådan en, en sanger? <laughs> eller hvor er det, jeg har set den her person herinde <laughs> ja. før? Du siger, så kan jeg men jeg kan ikke huske, hvem du er. Aktigt. Nærmest sådan kan min hjerne fungere. Ja. Og jeg tror, at mit, min min jobs har jeg tit haft sådan en, en ret ejerskabsagtig fornemmelse omkring, om jeg har identificeret mig meget med, for eksempel, da jeg lavede radio at det var sådan det, jeg lavede, mm. og det var min verden med de her mennesker i. Og så havde jeg også på et tidspunkt en veninde, der startede med at lave radio derude. Øhm, og det synes jeg faktisk var, var lidt svært, fordi jeg var sådan, nu kan jeg ikke lige finde ud af, hvor meget jeg egentlig har lyst til, at du skal være en del af det her, og jeg kunne Nej. bedre lige at vi to var veninder, uden at ja. du kendte de mennesker herude. Mm. Eller sådan. Ja, det ved jeg ikke. Ja, ja. Det, det synes jeg godt kan være svært i hvert fald. Ja, det forstår jeg godt. Jeg, jeg, jeg har aldrig prøvet det. Nej. Altså det der med at altså have venner, og så blive kollegaer efterfølgende. Nej, altså jeg tænker lidt, at I gør, har jo lidt gjort det med sådan, nu ved godt, du er praktikant, så du har, vi har jo altså... Venskabet startede jo med arbejde, mm. der. men så var der jo noget tid, hvor I var venner, inden I begyndte at lave frønschaft. Ja, det er selvfølgelig rigtigt Men jeg der... føler alligevel bare, det var bare så blid, altså, det var sådan en overgang med det hele. Men der hele, var Lasse stadig... Fordi, fordi nå, da jeg stod ja. som praktikant, der var så ikke tilkoblet radioen, og så ja. lavede du eftermiddagsradio, efter jeg ikke lavede morgenradio længere, og jeg kom... Altså fordi jeg, jeg hædser som du ved mig er kommet på radioen og så... ja. prøve og prøve og prøve så... at få lov til at blive radioer. <laughs> jeg får stadig ikke penge for at lave radioer, så det er jo det vilde dele. Nej, men men men sådan så det, sige det, det gør du jo. Ja, ja, det ved jeg godt. Ja, det, var bare det, ja, det ved jeg der det godt. Løder. Ja, Om det ved folk God, folk, jeg det, godt. Jamen jeg kan da godt, jeg kan godt, jeg kan da godt lide at få et halvt løn af mig. Hvad hedder det? Nej, så der føler jeg lidt, det var en blid overgang. Og de der fötex arbejder der, ja, det, der havde jeg ikke nogen venner. Jeg tæller ikke. ja, ja nej. Men nej, vi, vi er, jeg føler også, vi har arbejdet sammen, lige du startede som praktikant, ja. netop ude på radioen og sådan noget. Men jeg føler, det er svært. Men det ja, for også, fordi man har... Altså, jeg har nogle krav til, hvordan jeg synes, at mit arbejde skal udføres. Hvis jeg har en ven med på det, så vil jeg sådan... Hvis jeg vil sige noget, så skulle jeg sådan, okay, nu trækker vi lige altså venskabet ud af det, fordi nu kommer jeg til at sige ting til dig som en kollega. Ja, jamen, bo, øh, jamen, også bare både det, men også bare, at hvis min ven så starter på mit... Jeg, altså, jeg vil have svært ved, hvis en af mine venner skulle starte på radio nu. Fordi så vil jeg hele tiden tænke over, bliver de her nu bedre venner, og nu er min ven kommet ind for højere, og lige pludselig havde den her arbejdsplads. Altså sådan, mm. Alle kan lide min ven, men det er jo min ven til at starte med. Så lad være med at alle sammen tage min ven, som nu også er jeres fucking kollega. Det tror jeg, det vil være stresset for mig. Jeg, jeg kan også bare bedre lige have det opdelt. Mm. Have det virkelig sådan, altså sådan, Jeg er i grupper alle sammen. Nå, vi skal videre til næste element, ellers så øh, når vi det næsten ikke, fordi den her snak har været så lang og god. Mm. Men hvad hedder det? Det det her med spørgsmål, og vi har jo lagt op. Vi nåede det lidt sent, men der er faktisk kommet mm. spørgsmål til dig alligevel, selvom ja. mig og Lasse har været sløvet af vores arbejde. Så hvad hedder det? Vi har både skrevet nogle af dem ned. Jeg skal lige se, om der skulle være kommet noget. Jeg var også rigtig sent til at dele det. Jeg tænkte også lige sådan, nej, eller jeg har ikke delt det overhovedet. Men, nej, var lige sådan øh, du har da ikke delt det? Nej, det er også det, Jeg, jeg, jeg mm. burde det dele sådan så mine venner kan stille mig et spørgsmål. <laughs> Hvad synes du om masse? <laughs> jeg føler, at det er bedre. Det er bare nogle nytter, der har gjort det. Ja, der, er der er en rigtig bredde, den her. Ja, får jeg snart min penge? <laughs> Men hvad hedder det? Ja, ej, den har vi taget med. Den er sjovt. Sådan en er der lige her. Ja. Nej, okay. Hvad hedder det? Jeg kunne nej. godt tænke på det. Sådan. Ja, nej. Bloker, bloker. Det har jeg. <laughs> der er en, der øh, har skrevet ind til os. Øh, hvordan bliver man radioværk på et morgenshow? Ja. Mm, yeah. Vi har lidt forskellige øh, indgange til det, der er mig. Du kan selv fortælle din historie. Men, øh, Nej, det er ikke mig, spørgsmålet er til så jeg må gerne ja. Altså Det er jo ikke mig, der Altså Det er jo mange år, mange år siden, ja. da jeg, siger, jeg har været på morgenværd. Ja. ja, altså jeg, jeg øh, kom ind i radio på Radio Ballerup, hvor du også har været, Lasse. Klassested. Ja, det, øh, ja, det var et godt Fuldsted. sted. Lønnen, det var fisk, altså drikken og Kaftan Morgan, men... Øh... en save dispenser. <laughs> ja, en save dispenser. Det var ret... save dispenser. <laughs> men det var lækkert. Men der skrev jeg sammen med en ven til dem, om vi ikke måtte komme ind og lave radio. Og så skrev de, ja, det må jeg gerne. Og så fik vi en lortetid, men det var... så fik vi det prøvet af. Og så lavede vi det et år. Og så splittede vi op, og så lavede jeg noget podcast i stedet for. Øh, sådan noget lidt gøjler podcast, jeg tror jeg, jeg har henvist til det på den måde før i hvert fald. Og så stoppede jeg med det, og så studerede jeg på TV- og medietagrettelæggelse på Danmarks Medies Meget langt navn, man skal sige den titel og skole. Og så øh, kendte jeg Malte, som øh, du var praktikant med ude mm. på The Voice, eller på BAG Media, øhm, for du var jo også på, på NOVA, ikke? Også? Jeg lavede bare sådan noget PR-node fra... Ja, okay. Great! Jeg lavede sådan ja. noget med... Ja. Øh, og, så, øh, og så hørte han, at der skulle komme et nyt morgenshow, hvor du skulle være vært og at der skulle være en mere, og så øh, spurgte han, om øh, han ikke skulle også sætte mig i kontakt med dig og chefen, og så, øh, og så blev det til noget, og så mødtes vi der ved den øh, byhave, Nørbro, og så med min nuværende chef, og, øh, og så blev det til en dommeoptagelse, og så blev det til flere dommeoptagelser, og så var det det. Så det er sådan øh, egentlig mest altså, held, og måske lige har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så at det var et godt match. Jeg føler i hvert fald, at det der, noget af det, der er sådan kendetegnet ved mange, der laver noget med radio eller podcast eller andet, det er det der med, at, som I også fx begge du har, at man har haft en interesse, som har gjort, at man har gjort noget, og selvom det var ude på Radio Ballerup, og man ikke fik andet end Captain Morgan for det, mm -hmm. øh, men at man har hygget sig med det og øvet sig ja. og lært sig selv håndværket, som det jo på en måde godt kan. Ja. eller sådan en kældes, ikke? Jo, klart. Der skal ikke være noget interesse, for jeg møder også nogen, der spørger mig i byen eller noget, og så siger altså prøv at tage din telefon, åbne memo-appen, ja. og så bare lad som du præsenterer en sang, og siger, du er på The Voice, klokken er det her, jeg hedder det her, og nu skal vi høre, du er her med. Og så send det. Men der er ingen, der tror, der er en procent, der har faktisk gjort det, og sendt mig for eksempel nogle lydfiler. Har du sagt der... til folk, du har mødt i byen, de bare kan lydfiler til dig? Jeg har sagt faktisk, det at... Så giver vores chef Smikkel mailer, ja, så er det bare sted. Nej, vi jeg har bare forklaret sådan, at du skal vitterligt bare altså sende øh, lydfiler. Du kan godt sende til mig, har jeg så sagt. Og så er der så en gang, hvor du faktisk er blevet samlet op på, hvor jeg skulle lytte til det. Og så vil jeg også gerne give feedback. Jeg håber godt nok sødt af dig. Ja. Jamen, øh, så vælter din en indbar, så, ja. seriøst med det oh, med, med små memofiler. Ja, man kunne lave helt radio ud af memofilerne måske faktisk. Ja, det æm, Men så... Øh, og så kom personen aldrig videre, og så tror jeg også, så fik man lidt sådan en der med der faktisk ikke rigtig øh, gad det helt. Ligesom mm. det, det der med at grinde fra bunden. Udberettigt balder op. Ja, for fanden, det er fandme uh, from the bottom. Ja, man skal bare vise en engagement i hvert fald, fordi der ikke er nogen uddannelse, man mm. kan tage. Til det. Nej, nej, det er der jo ikke. Nej, du, det er jo og, altså, og det er jo et håndværk, lidt ligesom at uddanne sig som tømrer eller elektriker og de der ting. Der er jo bare ikke nogen uddannelse til det her. Mm. Altså... Der er en, der spørger her, Nicolás, om du tænker meget over at være sjov. På min Instagram gør jeg. På sociale medier gør jeg meget. Også i radioen til at starte med, faktisk i mange år, tænkte jeg meget over at være sjov. Der er sjov altså også et hjerte, så det er altså ikke sådan en... Nej, løs. nej, Nå, det, det er så vi, øh, også fordi, sådan, heldigvis nu tænker jeg ikke så meget over det. Nu stoler jeg lidt på, at det kommer, hvis det kommer. Og jo mindre jeg arbejder for det, jo sjovere bliver det som regel også faktisk. Fandt jeg ret sent ud af, synes jeg selv, i forhold til... I radioen, min Karia, ja, du du skulle stå øh, lægge ører til rigtig mange ting, hvor jeg tænkte, sådan, det her det kunne godt være grineren, men det blev bare presset rigtig meget. Ikke? Så det er ligesom, hvis man går op til en, og siger, prøv at sige noget sjovt, så bliver det absolut ikke sjovt, det personen siger. Men hvis du så spørger, prøv at sige noget kedeligt, så bliver det nok faktisk sjovt, det personen siger. Jeg er i hvert fald måske også en af de sådan, dummeste mennesker, man kan teste jokes af på, eller prøve at lave, fordi jeg, sådan, jeg, jeg kan ikke grine falsk nærmest heller. Nej. Og jeg gider slet ikke sådan noget, så jeg virkelig også mange gange siddet og lyttet på dig og sige alt muligt mm. mærkeligt, mærkeligt, altså mærkeligt mærkeligt. Og så bare været sådan, ja, ja. nå, og så snakker vi videre om det var, her eller det Der var det virkelig sådan en afregning ved kasse 1. Det er også det, jeg kan huske fra min praktiktid. Ja, det, det Altså, det var, det, var ja. det der. Men det var på en måde også godt, altså, synes jeg, fordi sådan, jeg ville hellere, altså for jeg bare blevet ved med det. For jeg sådan tænkte, nå, Det virker, det elsker folk. <laughs> Viller. Men på Instagram tænker jeg meget over det faktisk. Jamen, altså... Det har jeg faktisk tænkt over for nyligt, hvor det har vi også snakket om det der med, at det er som om du ikke kan lave en story, uden ja. du skal skrive en joke. Ja, Og det er faktisk blevet, jeg tror, jeg har lavet to, hvor jeg var til en koncert, og tænkte, det her det vil jeg faktisk virkelig gerne dele, men jeg kan ikke finde på noget sjovt, og så, så kiggede jeg også mig selv øh, i øjnene og sagde, sådan, Hva, altså, hvad er det er, du regner med, at din lytter sidder og tænker, nå, der var en der lavet noget ud usjovt og så laver jeg bare en story op af personens sang og tagket dem. Og det føles faktisk meget rart. Jeg vil gerne lave mere af det, tror jeg. Men jeg, det er fordi, jeg får lidt selv lidt mig selv udefra med sådan, at så skal jeg bare vise, hvad jeg laver? Altså, er det så sådan for, at folk skal vide, når nu øh, for eksempel går derude på den båd der til det arrangement, der tænkte jeg over, at det her, det bliver nødt til øh, at lave noget sjovt af, sådan, så der er et mål at med. I stedet for at finde så tror folk bare, at jeg skal vise, at jeg er på en båd, og vi spiser sushi. Så noget, jeg vel have gjort. Jamen, og, og, og, ja, men... og, og Når jeg ser andre gøre det, så tænker jeg ikke over, at der er nok en, der skal vise sig. Men jeg tror, det er, fordi, at jeg er bange for, at det er det, folk tror, hvis jeg ikke skriver noget mm. yeah. sjov til det. Mm. Jamen, det kan godt sætte mig ind i, man vil sådan være for meget på en eller anden måde. Mm. Eller sådan vise sig. Ja. Helst ikke vise sig for meget. Og på en vendedate eller en rigtig date, der kan jeg stadig godt tænke sådan, øh, lige få den der med sådan, og at og være sjov. Og så bliver det mindre sjov. <laughs> Jeg er sjovest, når jeg er tårmand. Jeg er sjovt, når jeg slapper altså helt færdig dagen efter om lørdagen eller søndagen. hvis så overgår jeg ikke at tænke over det. Og så er jeg bare mere umiddelbart. Ja. Ja, det er måske rigtigt nok. Du er i hvert fald sjovest, når du ikke er så usikker. Ja. Fordi der, det kan du også godt finde på, Lasse. Altså så sådan bliver det bare kastet om som sådan noget spredhavl. Ja. Så er alt skal prøve lidt at lave til en lille joke nogle gange, ikke? Altså, sådan, og det, det, kan godt være, det kan godt blive lidt anstrengende. Ja. Men jeg, Men det, jeg tror... Sådan er der ikke nogen, jeg, I er jo ikke sådan nu mere over for mig i hvert fald Nej. Men sådan humor er jo rarest, når den er tryg. Ja. Man der også er også en afhængighed i det. Altså noget, øh, noget, nej, men der er også noget bekræftende i det. Det der med at få et grin, ikke? Og hvis man så bare kan få flere af dem hele mm. tiden, så er det jo vildt behageligt. Altså, der er et eller andet sådan... Der, er, der er ikke noget federe end at få at, vide, at man er grineren. Nej, det er ja. jo det. Altså, det er, det er det. rigtig dejligt. Og så er det jo bare lige grænsen, ikke? Inden det tager over. Ja, altså, men der er jo heller ikke nogen, der er, er sjovere, og de er desperate. Nej, og, no, no, det er bare, og det er jo måske der, hvor, hvor vi vil. Og det er jo der, det, vi gerne vil være... Hvor vi altså, måske... vil være vej hen. Altså, det kan jeg godt være nogle <laughs> gange. <trænger> men... <laughs> ja, ja, det er langt, du træner med. Nej, det er to. Men synes, det er også derfor, at komikere jo virkelig også kan være de mest usjove mennesker overhovedet, ja. fordi de prøver at være sjove, ja. og så bliver det presset ud, og så er sådan, du har virkelig fejlet din mission her, i forhold til, ja. hvis du bare sådan sagde, når jeg rejser bare og siger noget. Ja. Der er kommet en her, der spørger, hvad er det dummeste du har gjort i nyere tid. det dummeste, jeg har gjort det er svært nogle gange at komme i tanke om sådan noget. Ja, også fordi sådan, om det var med vilje eller ikke med vilje. Om selv vælge. Øh... Har du gjort noget dumt med vilje? Nej, nem, hvor <laughs> det sådan, at jeg godt måske vidste, det var, hvor det var en dum beslutning. Altså sådan at fx snitte. Øh... Snitte? Ja, ja, ja. Det, er nok, det var ret dumt. Det var under corona, hvor jeg, snittede, jeg prøvede at snitte en korpøj, fordi jeg at lave noget konsent til radioen. Og så snittede jeg mig i min finger, og jeg vidste egentlig nok godt, at det var en dum idé at sidde og snitte uden at sådan være beskyttet. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle af. Men, men snittede du ikke ud mod dig selv? Altid væk fra kroppen. Jo, men jeg snittede ind mod min tommelfinger. og mm, tænkte nok, at det, det Jeg har jo gået i skovbåndene her, og jeg har snittet meget. Ja, men det er, altså, du, er, er du kommet galt et sted? Nej. Men jeg sad også sammen med Erling altid. Nå. Erling? Var det lederen? Jo, men det er også med en, der kan snitte. Uh. Ja, han var fucking god til at snitte. <laughs> ja. der går rundt. Ja. Det er i skovfoden. Det er skovfoden, Erling. Men dummere, dummeste, jeg nogensinde har gjort? Altså, det lyder for mig ret dumt at sidde snitte op i sin lejlighed. Ja. Under corona. Jeg ikke, om det er for nylig. Så har det været sådan noget med altså sådan nogle kedelige ting med at købe drinks, hvor jeg var stiv nok. Det er rigtig dumt. Ja. Det er du altid været god til. Det ja, det har du faktisk altid været god til. Det er jeg faktisk også. Jeg ikke sammen med jer, fordi så gør I det. Jo, ved I hvad? Noget som var mega dumt, det som jeg gjorde sidste uge, det var, at jeg oprettede en bruger på spil nu. Nej, det vil du skal... ej, Det vil du ikke. Jeg måtte ej, prøve af. Det. Jeg måtte prøve det af. Det skal du stoppe. Med. Jeg har overført kun omgivelserne. Nej, overhoved... nej, det... nej, nej, nej, nej. Jeg ikke noget grine af. Jeg har intet ludomani i kroppen, så jeg tænkte, det kan jeg godt styre. Så jeg overfører 100 kroner, men jeg synes, de der reklamer der. Jeg sad og grinede med, med mine venner af dem, sådan. nej, Dum, de der var sådan, Så tror jeg lige, de kan vende 100.000, og så mig, der sidder og opretter en bror i bussen, var på, på, på, på, på vej hjem fra arbejde. Øh, og, så et og så spillede jeg et og så og så mister de 100 kroner på en halv time, og så jeg har ikke overført mere. Jeg har, øh, altså, der er ikke nogen okay, penge godt. på konto. Nej, der er ikke... Øh... Hva, ja, hvad spillede du? Sådan noget online casino, eller hvad? Nej, det var det. De, de, de Hvis du 20-knægt. De de det er, de er enarmet 20-knægt på internettet. <laughs> altså, det der er ikke... De er jo... Hvor man jo godt ved, at det er en computer, der regner ud. Altså, selvfølgelig vinder de jo og er det er mest desperat, man kan gøre. Ja. Det er Lige præcis, fordi det er nemlig computer, der regner alt ud. Ja. Og de ved nemlig, de har et system i, hvem der skal have penge, hvem der ikke skal have penge, og hvordan de lokker så det, synes Jeg synes faktisk, det er vildt, at du ikke har vundet. Ja. Jamen, jeg tænker nemlig også, at det kan være, at de så tænker, at så giver vi ham en succesoplevelse første gang, de ved bare ikke, at jeg penge ud med det samme. Nej. Men det var ret dumt, og der, det håbede jeg faktisk, at det ville synes var pinligt, hvis andre fandt ud af. Altså, jeg gemte det i bussen. Jeg håber ikke, at den bagved sad og så, at jeg spillede spillet nu. Men, men det er også fordi, det er sådan noget, man tænker sådan om. Han ligger også hjemme i sin seng og drikker halvandet i deres Coca-Cola og rører Ja. Altså, i sengen. Ja. I, mens han sidder på spil nu. Ja. Jamen, ja, det er det, man bliver hårdt Det, var, hurtigt lidt, det var lidt dumt gjort. Ja, det var rigtig dumt gjort. Det var faktisk, det var faktisk en, en ægte dum ting. Både den og så den med drengsene. Ja. Det, er jo, det er faktisk noget af det, jeg havde mig selv allermest for sådan en dag. Hvor at, og det, jeg har tit gjort det der med drengsene, hvor at, så har det været sådan en helt aften, hvor man har været til en fredagsbar, alt har været gratis, så så kommer jeg i byen, og så er jeg sådan, jeg har ikke brugt en krone nu og så skal jeg købe måske sådan der 10 breezers ja. til alt og en breezer koster 100 kroner eller sådan noget. Ja. og så der, altså Det der, det gjorde jeg øh, til Stormzy ude i Royal Arena, hvor der var fri bar i øl og i vin. Men af en eller anden grund, så havde jeg et behov for at købe drinks til alle sammen, som ikke var i fri mm. Jeg brugte 1200 kroner i fucking gin og vodka redbulls den aften der. <laughs> fordi jeg skulle bare gå i gin tonics, Fordi jeg skulle gå og dele til alle sammen. Du altså... er også mig og dit kort under tinderboks gang. Det var dig, der fik mit kort, og sagde, gå op og køb lidt lækkert. Ja, Nå, så kan ej. jeg læse mit kort. Og der var jeg praktikant, ja, Det var jeg da, mens penge. jeg rendte rundt og samlet pant. Ja, der samlede, jamen vi tjener anden penge, og så gav ja. vores ulydende praktikanter <laughs> sit kort. Jamen, det alt var jeg galt. Var alt var galt Jeg ture. har aldrig samlet så meget pant i hele mit liv. Ej, nej, det var, øh, altså, jeg har stadig vi... et af mm. kopperne, hvor vi har stablet. Vi samlede jo altså, simpelthen rækker af pant, der var højere end os selv. Så... Ja. Prøv at høre vi havde stablet altså i, sådan to gange i det høje huske Det var ja, helt vildt. Og var jeg stod helt ondsret. Og så efter at de havde ruineret mine penge, så gik der tre Ej, dage, unnskyld, hvor jeg kom. vi havde altså ikke ruineret ja, du sagde, mine så, at skulle penge. du sådan kørte til alle, også til dine venner, så vi købte for jeg tror jeg købte for 700 kroner. Men, det var <laughs> ikke 700 kroner. Det der kan kr. jeg det er bare slet huske. kroner. 1600. Ja, det jeg var ville så aldrig har svigtet ja. andres på 1600 kroner. Var det jeg det? var der altså ikke. Nej, nej, det var du heller ikke. Det var sådan noget den sidste dag, hvor jeg var. Nej, der der mistede jeg mit kort. Jeg tror altså ikke, jeg var der, der for jeg kan altså huske, at jeg har fået dit den ikke at jeg ikke ville have swipet Nej. på 1600, det kan jeg sige så godt, altså hvis du har bedt mig om at købe så meget, så havde jeg gjort det. Jeg tror, jeg har men... nogle gange, skal jeg overføre igen, af, men sådan, uh, nu prøver jeg lidt at redde min ære, var det <laughs> 1600? Det er jeg er sikker på. Lasse, du kan ikke huske skid for den, jeg præste, har brugt... du var jo fuldstændig væk, altså. Du bildte mig ind efterfølgende, at jeg havde prøvet kokain op i røven på Niklas. Ja, og det er det, jeg mener, <laughs> så hvordan kan du huske, om det var 1600 eller 700 kroner, der blev for det kort? Jeg... Og det er jo heller ikke... Altså, sådan, du har jo rendt rundt til det kort. Det er brændt op, simpelthen. Det <laughs> jeg tror faktisk, at jeg smidte det væk. Det er bare støvet væk. Det er væk. Det ja, tror ja. Okay, det sidste, der er kommet ind, det er... Hvad er dit bedste skortræk? Mm. Og det er jeg egentlig ret spændt på at høre. Ja, jeg er også spændt på at høre, hvad der kommer ud af min mund. I forhold til det. Fordi jeg ved ikke... Der har ikke sådan nogen sådan, taktik som regel. Jeg tror, det er at måske... Det er nok mere sådan at så være meget ærlig, når jeg så er ud og altså, sige ting, som personen måske ikke forventer. Mm. Øh, det kan ikke skræmme at gør. folk, ikke? Hvad er det mest ærligt, du har sagt på en date, så? Nej. Jeg det. ved ikke, om jeg har noget specifikt, men så... Øh... Jeg kan jeg næsten ikke... Altså, ja. <laughs> Nej, men jeg tror sådan bare det der med sådan, at slynge ud sådan fra start af, at sådan, jeg taler min psykolog om det her og sådan noget, ja. fordi der er stadig nogen, der øh, synes, det er svært at tale om det med at gå til psykolog, som skal ligesom hjælpe med at bryde tabuet eller... Øh, jeg kan huske for nylig, så øh, var jeg på en date. Nylig, den her tid siden, Men så var jeg hos mig, og jeg skulle se, at jeg havde så meget jo. Øh, så hun faldt i søvn inde på øh, sofaen, og så, øh, og så skulle jeg på toilettet. Og jeg gjorde det meget stille. Øh, og fik det gjort og trække ud og sådan noget. Og så øh, vågnede hun, vi skulle tænder. Og så er det, jeg kommer i tanke om, jeg lukkede bare brættet. Jeg nåede ikke at kigge, om der var Bom, noget roskomsnusk nede i, oh, i, i toilettet. Og jeg lå at tænke på det faktisk ret længe, ja, så morgen efter, der havde jeg så skrevet en sang, øh, hvor hele, det hele var et spørgsmål med sådan, var der lort i kummen i går? Nej, faktisk. Ja, og der tænkte jeg også sådan der, for den her den, den her må jeg bare eje så meget som muligt. Og det, jeg ved ikke, om det virker, nu ses vi ikke mere, faktisk. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Så det er i, øh. i hvert fald et, et, et, et, et, et, et skortræk, er Lad være at skrive en sang, om, der handler om, om der er lort i kummen. Jeg ja, i hvert fald starte med så lige at børste væk. Hvis så skulle være. Ja, men det skulle jeg jo have gjort. Det, jo, det gør jeg jo normalt. Det er jo også bare sådan, fordi jeg bare har været totalt inspekter-gadget omkring den der pølsetur og så her jo virkelig sådan en dilemmelse-tur. Åh, Det larmer jo også, når man skal bruge børsten, jo. Ja. Det kan man jo godt høre, egentlig. Og så bliver man taget på færre skærning. Det kan man Det, man det man der, der rumstæring, når den <laughs> står skridt. derude og vakler, det Men der. også fordi lige så snart, når børsten den er blevet brugt, så ved man godt, det har været en tur. han har været på ham der. Jeg må... jeg jeg det, er, altså... Nå, men det er jo sådan mere den der lyd, når man sådan lige dang, dunk, dunk, ja, dunk, dunk dunk Banker den af. Hvor <laughs> man næsten bare har lyst til at så, ja, hoste imens. <laughs> øh, men det er nok det med at så måske overshare. Det tror jeg... Jeg, jeg det ved ikke, om det er et scoretræk. En... men det ikke, men... det gør, Det kan jeg nok godt lige på datas, fordi så bliver jeg mere bekvemt selv med situationen. Men jeg har ikke noget sådan scoretræk. Det var der mange gode, det lige der. Ja, men jeg tror, at mm. det er måske mere sådan en gennemgående taktik. Jeg det er det, du gør, sådan... når du sådan der er på date. Ja. Så overshare du. Ja, overshare, vær ærlig. Vær ærlig og overshare. Mm. Måske lad os sige, at det handler om at være ærlig og spille med åbne kort. Ja. Jeg har en rigtig god en til slide ind, faktisk. den faktisk. Okay. Jeg har kun brugt den en gang selv, og der blev vi kærester. Men der havde jeg et billede af mig selv. Jeg havde været ude og kørt på sådan noget mountainbike, hvor vi skulle have, du ved, rygbeskyttelse, hjelm, øh, øh, albubeskytter og håndbeskytter. Og så havde jeg fået taget et billede af mig selv, og så havde jeg skrevet hen over billedet Øh, når du gør dig klar til en eventuel afvisning fra personens navn, når du spørger personen på date, og så bare sende det billede som det første. Det var faktisk meget sødt. Ja, og for... meget, det kræver også, at man kan, har noget Photoshop og sådan noget. Måske. Ja, ja øh, så, altså jeg giver bare ind i Instagram, lod som jeg ville oh, en story. Jeg, også, ej, også, ej, sådan det kræver <laughs> ja. jo Photoshop. <laughs> ja, det skal, du skal få Det på et ja, altså det kunne du jo, men du kan også bare gå ind og vil lave <laughs> ja. en story. Og så så du laver hver evig i dag, når du... Nej, ja. for fanden... Du okay, også... nej, det var, en sød, det var da et sødt slide ind til gengæld, ja. som Også fordi så ville det ikke være så slemt for personen at sige nej. Det, det, det gjorde det nemmere for mig at slide ind ja. på en person. Der var også lidt humor i noget. Så var det allerede ja. blevet talesat, hvis det nu skulle sige nej. Ja. Ja. Så er vi ved sidste element. Lasse har fundet et dilemma fra ham. Jeg har været i øh, dilemma-hatten, mm. og øh, der er en, der har skrevet ind her. Øh, hvornår ved man, om man skal slå op med en ven? særligt, når man er i samme vennegruppe? når man ved det? Ja. når man ved? Det er nok en, der har lyst til at slå op med sin ven, men er ja. i tvivl om, hvorvidt vedkommende kan gøre det, og så synes det er ekstra svært, fordi de er i samme gruppe. Ja, det er præcis. Jeg tror, man... Jeg synes lige, man skal sådan... Hvis, hvis du har sat personen ned og fortalt, hvad dit issue er, og hvis personen så ikke har tænkt sig at gøre noget ved det, eller personen er enig i at bare er forskellige, så kan du godt slå op. Men jeg synes lige, sådan, hvis man, hvis man har i talesat det først, og det stadig fortsætter det, man til utilfreds med, så, kan du, så synes jeg godt, man kan slå op der. Men er det ikke, ikke nødrende at være slået op med, når man er i sådan en tæt vennegruppe? Jo. Altså det føler jeg næsten ikke, man kan. Altså. Nej, nej. nej, også fordi så skal de andre lidt tage højde for ja. det, føler jeg. Eller så sætter man dem i en situation, hvor de nok føler, at de skal tage højde for det. Jeg tror i hvert fald, hvis jeg var en af de andre venner, så vil jeg begynde at tænke rigtig meget over, når jeg så skulle lave så det der med, at hele tiden spørge, er det er okay, at den her person kommer omvendt, og hele tiden tage højde for andre, i stedet for bare at tænke på, at man skal have en hyggelig aften. Ja. Mm. Det, altså ja, jeg... Øh... Men det er bare heller ikke fair, bare at fade den ud, altså. Og ikke, altså, det er jo også nederen, hvis personen hele tiden gerne vil være sammen med en. Ja. I den her vennegruppe der. Ja, den er... Det, det er sgu surt tjoh, kammerat. Kan man ja. ikke den bare sådan scrolle lidt ned for ens jo. kontakt, så? det føler jeg nemlig også, man skal. Jeg føler også, at det må være sådan en... Øh... Prøv lige så stille og øh, lad være med at spørge, om man skal ses, og så håber den anden også ja. ikke spørger, om man skal ses. Ja, så ja. kun måske ses, når alle sammen ses. Ja. Hvis så Hvis der... ses man jo også stadigvæk. Ja, og så træk sig lidt. Eller også, altså, som du bare startede med at sige, jeg tror ikke, der er andet for ellers, end at, øh, at tale om det simpelthen. Nej. Øh... Eller prøv at tale med nogle af de andre om det, hvad de tænker i vennegruppen. Det er måske endnu nemmere. Ja, det tror jeg også. Også fordi sådan, du kan jo også end med selv at blive udelukket af vennegruppen. Ja. Hvis det er dig, der starter noget ja. ubehageligt. Ja, for der må Fordi hvis der nu er... Altså man har jo altid det har Jeg er i hvert fald i en... Øh, at jeg er i en stor vennegruppe hjemme fra, hjemme fra Vardag, og der er jo altid en eller flere, man lige er lidt bedre ved at øh, med end de andre. Mm. Så sådan mine to bedste venner der, vil jeg nok gå til først lige at tale med dem om den der situation, der så er opstået med den tiende ven, der i vennegruppen med, jeg kan sgu ikke lige overskue den der person. Ja. Og så lige høre deres take på det. God idé, synes jeg. Ja. Så ja, rådet må være, snak måske, hvis du har nogle venner, du er lidt bedre venner med i vennegruppen, med dem om det først. Ilka, der der lidt, hør hvad de tænker, og så, sådan, og så bagefter, øh, hvis særligt at dine venner i vennegruppen synes, at det er en god idé, så prøv at gå til personen og sige, at nu er det nok. Ja, altså ja. hvis du skylder, let alle vennerne noget ærlighed. Ja. Og som I også har talt om tidligere i tidligere episoder, det med at så kunne sige noget, der egentlig måske er ikke tageligt, men bare sådan er ærligt, hvis mm. en person har gjort en ked af det, eller er ja. mm. Så øh, bliver du nødt til også at sige det lidt til personen, for ellers så er du jo ikke venner til at starte med. Nej, nej, enig. Var det det? Lad os slutte af på den. Ja. Tak fordi du måtte være med. Tak fordi du tak, ville. Fordi du ville yt til alle episoder af Friends efter Friends, der hvor du henter din podcast.